Seguim a Ràdio Palafrugell, 107.8 de l'EFM, també a radiopalafrugell.cat i ahir doncs vam tenir sessió plenària a l'Ajuntament de Palafrugell i com us dèiem en l'informatiu previ doncs, les mocions doncs, serien uns punts doncs, interessants en els que es generaria, generaria debat i en la tercera de les mocions que va presentar el Partit Socialista doncs, la implementació del transport públic al municipi de Palafrugell doncs, va generar discrepàncies entre el grup socialista i l'equip de govern. Comentem aquestes discrepàncies primer de tot contactant amb Juli Fernández, portaveu del Partit Socialista de Palafrugell, bon Bon dia, Juli. bon dia. Gràcies per atendre la nostra trucada i com deèiem va crear una miiqueta de, de debat. Vosaltres doncs proposàveu que l'equip de govern proposés jas doncs, tingués en compte pels propers pressupostos una partida per intentar doncs, implementar el transport públic de cara a l'any que ve i l'equip de govern doncs, es va mostrar mm, a contrari a aquesta decisió. Um, Explica'ns una miqueta Quin eren les bases per les quals vosaltres des del grup socialista proposàveu doncs, aquesta, aquesta moció. Home, nosaltres perquè entenem que Palavril està crescut els últims anys cada vegada el poble hi ha més distàncies entre els diferents espais del municipi i l'espai d'interès general i perquè si abans en aquest plenari un punt abans havien aprovat una moció a favor de l'emergència de la moció Eh, eh, per a favor de la sostenibilitat i per a favor de la mobilitat, doncs una manera d'intentar lluitar contra el canvi climàtic ja és també afavorir la mobilitat sostenible. I és obvi que un poble com la Pugil, que en aquest moment tenim més de 25 habitants i que ha una gran dispersió de població, doncs requereix d'un altre públic. O sigui, més enllà de les propostes que fa el govern... Que ha posat en marxa l'any passat passava posar aquest marxa de, de diguéssim del taxi a domicili que en sis mesos va tenir 160 usuaris i ara el que diu de intentartar posar un transport eh, per la gent gran nositat parlem d'un transport públic urbà que dongui dongui una cobertura de que cada mitja hora el ciutadà sàpiga que pel davant de les parades passa un, un, es, un element públic que pot transportar des del geriàtric fins a l' bàsica de salut des del geriàtric fins a a les escoles, des del Pivert fins a la zona de la Punxa, d'alguna manera nosaltres anem més enllà del que ells proposen. La sorpresa nostra és que, malgrat que dos, dos dels, dels membres de l'equip de govern, dels dels partits que ara estan donant suport a Esquerra Republicana en els seus programes electorals, tots parlàvem de transport públic. I és que ahir la moció, doncs, com que vam votar en contra, òbviament es demostra que són simples comparses d'Esquerra Republicana, que no tenen criteri ni decisió i que Esquerra, pel que sigui, no vol transport públic a Palau d'Ugell i per tant nosaltres hem posat en manifest aquesta incongluència. No? Pensem que Palau requereix un transport públic, pensem que no val dir ja va haver-hi una experiència l'any 2000 perquè jo no era una experiència estudiada i analitzada, i la moció que diu, escolti, en el pressupost del 2020 vostès començant a tenir una partida per analitzar la viabilitat, jo en el 2017, en el pressupost, quan vaig, vaig fer l'emoció, hi havia 20.000 euros per començar a fer un estudi. Uh -huh. Ridiculós. Aquests 20.000 euros se'ls van gastar amb altres coses i l'estudi no es va fer. Per tant, és una manca de voluntat política de donar una resposta amb una ciutat sobretot per la gent gran. Uh -huh. Uh, anem, anem per parts, has, has, has tocat diversos temes uh, us mostàveu relativament sorpresos per al nou del govern, ja us esperava una miqueta doncs, aquesta negativa però sí que, doncs, com tu deies durant la campanya electoral doncs, Som gent del poble i també Junts per Catalunya apostava per aquest uh, transport públic, ara es mostraven més cautelosos, uh, Josep Salvatella també feia un, una crida doncs, a, a ser curosos amb, amb aquest transport públic, vosaltres també us queixeu d'aquests estudis, no? que des del 2013 no se n'ha fet cap altra i també doncs, que el govern es basava molt en l'experiència prèvia de, de l'any 2000 que no va, no va funcionar. Eh, el fet d'intentar doncs, posar una partida per aquest 2020, d'altra banda, poder, no és una miqueta just ara perquè estem al setembre i això ja s'està treballant des de fa unes setmanes? No, bueno, el pressupost, pressupost m'imagino que, que es farà el mes d'octubre, no novembre, perdó, vull dir, tenen dos mesos per analitzar si el que fer, posar una partida per començar a fer els estudis, el que volen fer és començar a posar una partida perquè, perquè en entenem l'any que ve, jo li vaig dir a i hi ha tres informes fets el 2013-2014 que deia exactament com podien ser les rutes i quin cost tenia estimat per l'Ajuntament, amb un acord a, a, tres, a, a tres bandes entre Ajuntament, Generalitat i Usuaris. I el que m'ha sorprès també és que els senyors de la batalla ahir s'ho estic que és millor ser prudents i així vostè en el programa electoral perquè posa cap vol un transport públic. O és que els programes electorals no serveixen per captar vot i després vostè no sap si això és viable o no és viable. Jo penso que us en el responsabilitat total. Mm -hmm. Tu deies, comentaves doncs, que eh, no hi ha la voluntat política de tirar endavant aquest, eh, aquest transport públic a Palafrugell, D'altra banda, el govern també us eh, proposava o, o o comentava que es volia repensar el pla de mobilitat i que també tenia interès doncs, que el grup socialista, òbviament, hi fos partícep. Eh, un esclos, una cosa des del, des del govern sembla que una cosa esclogui l'altra. Per vosaltres tot es pot treballar i es pot parlar, no? És que el pla de mobilitat que hi està aprovat, que va ser un, un procés de participació, ja contemplava la instal·lació de la instal·lació d'un traspó públic. Aquí, si no corres, que hi hagi un pla de mobilitat en municipi com Palafugil, que, que un pla no contempli estudiar la implantació d'un públic, que és que és obvi. Les dues coses són compatibles. Entre coses, perquè el mateix alcalde va dir bueno, ara el cap de policia que està de vacances ha tornat i, i faran convocarà el pla de mobilitat per mirar si això és viable o no. Bueno, escolti, doncs, han i per mirar si això és viable o no. És es que jo al 2016 va deixar 20.000 euros precisament per fer això. I perquè què s'ho van encarregar amb altres coses i no varen començar a encarregar l'estudi però anem per veure si realment és, primer, viable, ha de ser viable socialment i mediambientalment, no econòmicament. Un transport públic mai és, mai és viable econòmicament. O sigui, si algú pensa que muntarem un transport públic a i tenen beneficis, s'equivoca. Ja sé que això li pot costar a l'Ajuntament aproximadament 60 euros a l'any, però, bueno, escolta, amb un pressupost de 35 milions d'euros, no podem assumir 60 mil per poder eh, posar en marxa un transport públic qui doni a sortir d'aquestes necessitats? Uh -huh. Jo penso que sí, un tema de prioritats. Uh -huh. de, de fet, comentaves no? la, la, la possibilitat doncs, que aquest transport públic fos anés a càrrec de, de, de, tres, no? de tres anys, com seria la Generalitat, l'Ajuntament d'una banda i després també una petita aportació de, de, dels usuaris no? Estic... Usuaris seria bàsicament la tarifa que s'inplantaria, una tarifa que només hauria, de tenir, hauria de tenir diferents trams amb reduccions importants per la gent gran i, la, i els aturats i nosaltres vam començar a negociar la sanitat aquest conveni a tres bandes, que va que, bueno, després es va automàticament, doncs es va, va haver-hi eleccions el 2015 i quan va tornar a renovar les, tot el procés per això vaig, per això vaig deixar 20.000 euros per fer l'estudi definitiu però ells automàticament el 2017 tot això ho han aparcat, han posat en marxa aquesta experiència que durant 6 mesos va tenir 160 usuaris del transport a la carta que s'ha dit que no ha funcionat i òbviament doncs, ara volen dissimular, diguem que estan intentant ampliar el transport adaptat per gent gran i quan li demanem a l'argidora quanta gent fa ús d'aquest transport no m'ho sap ni dir. Vull dir és és, és d'una incompetència palmària. Mm -hmm. Juli, per últim ara que doncs, la moció va quedar doncs, no, no es va aprovar per als vots en contra doncs, de l'equip de govern vosaltres continueu insistint amb aquest fet si el govern no, no s'hi posa? Jo sí, no començava a decidir perquè entenem que hi ha una necessitat i, i nosaltres a més li vaig dir al alcalde escolta, si tens dubtes fes una consulta a la ciutadania si volen un altre esport públic ells que són tan defesa de les consultes que ho facin doncs... Clar, al final és que, és que nosaltres actuem sovint, primer perquè entenem que políticament necessari, però segon també perquè recollim les aportacions de la gent i anem als barris ens diuen la gent que vol anar amb mascord a la punxa eh, o a la solera, diria molt bé tenir un, un trepó públic que li permeti anar d'allà i que sàpiga què que passa cada mitja hora doncs seguirem. Uh, atents, aviam si l'equip de Govern s'ho repensa. També ens posarem en contacte amb ells doncs, per saber la seva opinió. I Juli, doncs, uh, com sempre, els micròfons de Ràdio Palà-Frugell doncs, uh, també estan oberts pel Partit Socialista per comentar doncs, les novetats del de, de, dia a dia de, de Palafrugell. frugell Moltes gràcies per atendre la, la nostra trucada i fins aviat. Molt bé, Miguel, gràcies.